Salamu alaika, ja, ja Rasul Allah. Molimo gospodara da nas podući znanjem koje će nam koristiti i koje ćemo primjenjivati. Molimo gospodara da nas od odbio kakvih iskušenja ili delaja i da onaj zavet date koji smo dali Allahu ispunimo. Naš prijatelje nas na samom početku posjetio na kurhanski ajat da da zamijetnijemo onaj zavet koji smo dali Allahu, da ćemo mu robovati za nešto što nam vadoňalko malo vrijedi. Na početku takođe želim prenijeti vam od Ahica Musića. On je danas bio bolestan, ali je mislio da će u takvom stranu moći doći danas nekad, poslije podne namaza i onaj... bolestan je toliko da nije mogao da dođi I molimo gospodara, jedemo da njegova bolest bude čišćenje od slabosti da, i grijeha koje Ono što ću ja večera sama vama pokušati podijeliti je nešto što je namo blisko. Mi molimo gospodara da nam učini šaba blagoslovljeni i da nam da da doće kao mjesec Ramazan. Jer ako nam da da doće kao mjesec Ramazan, dao nam je već blagodat. I tu blagodat osjeća i onaj koji nije vijednik, a kako je tek osjeća onaj koji je vijednik. I doista to je velika blagodat. Vi ste vjerovatno imali priliku i jučer i danas da vidite plakate da su neki ljudi preselili. Verovačno ćete i sutra u oči samog Ramazana imati priliku da vidite plakate da je gospodar nekom dušu uzeo i mi dao da osjeti blagodati zato mi molimo gospodara da nam da da osjetimo blagodati mjeseca Ramazana i da iskoristimo ono što nam gospodar nudi u tom mjesecu. Jer samo poslanik salalahu alaihi wa svetu uvijek je bio i badat uvijek je se lijepo odnosio prema ljudima uvijek je bio da darežljiv Alio Ramazanu perioda još je više to radio. To je dokaz da mi uvijek možemo više napredovati nego što nego što to je li koliko god da smo vjernici mjesec u mjesecu Ramazanu mi možemo još više napredovati. Ja ću samo podijeliti u jednu prezentaciju o tome kako je Poslanik sallallahu alejhi ve selle pratičio sadržaj koji je Poslanik sallallahu alejhi ve selle prakticirao u mjesecu Ramazan. Neboli nas ponukalo da malo svjesnije uđemo u te sadržaje koje mi vjerovatno u toku mjeseca na Mazara upražnjavamo. Ovo je prezentacija koju je danas podijelio sa nama prof. Dr. Zuhlja Hasanović, pa mi je drago da imamo večeras priliku da je, da je ponovo elaborirano. Znači, Muhammed je osoba čiji život, kao ničiji drugi život, je zabilježen da udetalje. I mi poslanika, a.s., slijedimo do onih najsitnijih detalja o tome kako je vodu pio, o tome je kako se u toaletu ponašao, do najsitnijih detalja, a zapisniti kako ga onda treba slijediti u onim ibanitima koji je činio umbarem, nije da to nam zano. <gled> Mohamed s.a. nam je pokazao svojom praksom koliko god da u životu živimo, Onako kako gospodar želi da živimo, da u mjesecu Ramazanu tu ljesticu približavanja njemu možete po podići. Kako je brahma A.S. kaže, im mi muhađiru nir Allah. Ja sam muhađir Allahu, putujem Allah. I mi uvijek smo u tom relaciji da nastavimo da budemo što bliži some gospodaru. U mjesecu Ramazanu je doista prilika da insan svoju dušu još više je približi uznišnom gospodaru i da taj domet svoje vjere još više usavrši. Velika inspiracija za svakoga je sam Ramazan, kada je bio inspiracija za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da on njemu više robi da bude daržlivi, onda je tu, onda je tu sigurno i za nas. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sve svoje potencijale kako bi u Ramazanu bio bolji, snažniji, narežljivi kako bi pojačao svoj iman i onako bio jak. Njegova povožnost, njegova darežljivost u Ramazani došla do izražaja više nego u drugim mjesecima. Znamo i da su se ashabi, drugovi poslanika, ali i selam u Ramazani, posebno i variteli, ali su se pripremali za mjesec Ramazani. Imali su svoj okvir, znali su šta žele u Ramazani i znamo da su pripremali dobi. I oni su kazali, o, ovo je gospodarno što ja želim je se posvijetili, nastojme, na tome istrajavali, pa im je gospodar dao da naredne godine uspiju u Pola godine su se pitali da li im je ono što su radili Ramazanu primljeno, da li su bili iskreni. A onda su se opet počeli da primaju za novi Ramazan. Kao da su živjeli od Ramazana do Ramazana. Živjeli su oni cijeli godine, ali su Ramazanu punili baterije koji su im trajali do narednog mjeseca Ramazana. Koje su bile temelje aktivnosti Mohameda s.a.v. u Ramazanu? Činjaju zikra posebno ovo kumbare tremenima nakon sabah namaza da izvazka sunce. Duha namaz nakon što ustanemo jutro. Dalje, ili pak neke od onih koji se evo, u zadnje vrijeme intenziviraju o to je da u mjesec u Ramazanu ljudi obave umru za koju je Resulah kazao da je kao hađu sa je od temeljne aktivnosti koje inač upražnjavao je su seguri. Ustajanje ujutro, da se seguri mu pomene veričete. Obavljanje namaza u džematu, učenje i druženje sa korbanom, duhovno i moralno i intelektualno uzdizanje. Dosto jastrano ponašano. Postanik, alaih je uvijek bio plenem, ali je u namazaru da je postaćo. Vodio je brigu i poradici u Vi znate da je cijeli život Mohameda s.a.v. bio a da nije bilo aman mira. Uvijek je bilo problema, sukoba sa drugim klamenima državama. Besullah je znao balansirat i nama pokazao da se može zadovoljiti i posao i porodica i džema i svakog da da njegov hak. Socijala dimenzija bio je da dereživ ali najdereživiji u mjesecu Ramazana dario je i sa pa koji su sreomašni, sa onima koji su, su bogatni. Teravih namaz je obavljao i podlačio se zadnju trećinu Ramazana u, u itikavu. da bi oživljavao i budio druge da budu aktivni za lejletu kadr. Oživljavao bi i tražio tu noć. Spominjanje Allaha u mjesecu Ramazana, sve ono što je radio Resulullah Bilo je u tome, da u tome pokaže da je svjestan uzvišenoga, uzvišenoga gospodara. Svako od ovih ibadeta koje možete zapisati, ćemo proći taksativno da da bi približili koja je njihova vrijednost. Vrijednici u mjesecu Ramazanu ne oživljavaju samo svoj dan, oživljavaju i svoju noć i ibadetom, a jedan od njih je i Serbun. Kada insan ustaje je zajedno sa svojom porodicom, sehuri. Čak bi bilo lijepo da ustaju i oni koji ne mogu da posteji. Jer su to rijetak prijateljene, pogotovo u ovom vremenu, kada je porodica na oku. A onda gospoda slušta svoj bereket. Ustajte na sehur, kaže Resulullah, jer u njemu je bereket. A on se ogleda u povećavanju obskrbe, oblažava nam hlad tokom dana, jača nas tjelesno, razvija kod nas samodisciplinu i kontrolu kod postojača, jer ti je Resulah kazao, ustaj na sebur, a ti se pokazeš da si disciplan, pa ustaneš na sebur, zbog toga što ti je Resulah kazao, makar ne bih ugladan. I onda kaže, makar sa gutljanjem vode, jer on na seuru je veričetno, pa ga nemojte ispuštati, makar popijte jedan gutljanje vode, doista Allah i njegovi melaci blagosiljaju oni koji ustaju, ustaju na sebur. I drugi je da obavljamo namaz u džemah. Mi znamo da je zabilježeno da je u slučaju pitke na heten, hendeku Rasulullah s.a.v. odgodio svoj namaz i on da odnosno nije ga obavio u njegovom vremenu. Ali nije zabilježeno da je Rasulullah obavio Fars namaz sa, nego ga je obavlja uvijek u džemah. Za to nije sama činjenica da da mi moramo paru mjesecu Ramazan, da što više klanjamo namaz u džematu. Nebo što mi je vrijednost mnogo veća, za, o, možemo se iskupiti za neke propuste koje smo imali, Rasulullah s.a.v. da je ostavio i kada tri osobe koje se nađu u naseljenom ili nenaseljenom mjestu i ne obave namazu u džematu, već je šeitan obuzio. Stoga držite se džemata, jer Buk jede onu bubcu koja se izdvojila. Jeste se izdvojio i džemata, šeitan lakše manipulira s tobom. Kad se sa abavima, sa prijateljima koja obavaju namaz, oni tebe štite, odnosno vi jedni druge štiti. Učenje Kur'ana. Za šeho Ramadana levi unzila fihi il Kur'an, kaže mjesec Ramazan je mjesecu komo je objavljen Kur'an. Udallin nasi obajinat iminal hudav al -huda fukat. Uputa ljudima, rastavlja istinu od neistine, fa men kane, fa men šehide minhu, minkum faljesum. Onaj ko od vas bude, je kod kuće, neka posti taj mjesec Ramazana. Kao da nam je gospodar kazao, zbog toga što je mjesec Ramazan, mjesec Kur'ana, vi ga postite ako ste kod kuće. Zato naši dame u mjesecu Ramazanu moraju biti u znaku Kuran ker ima, da ga učimo. Onaj ko ne zna da ga uči, da ga nauči, da ga čita, Da slušamo Kur'an, da imaš svojim mukabelu. Ako si učaš i tvoja Hanuma učaš, da kodpuće imaš svojim mukabelu, sa svojom poredicom. Razbližava, da, da vas Kur'an zbliži. Jer jako je bitno i pravilno razumijevanje njegovih značenja. Nije normalno da Hanuma na jednom kraju sjedi i uči Kur'an, a ti na drugom kraju, a da međusobno imate slabu komunikaciju što znači da ono što učite još nije ušlo, zrazumijevanje onoga što vi učite još nije došlo do naših srca. Zato u mjesecu Ramazanu moramo učiti Kur'an i čitati njegovo značenje. Mi vam knjigu objapljamo, kaže gospoda la kad enzarna ila i kitarom fihi dikrihu efa la Kaže, u njoj je slava vaša ili spomen vaš. Pa zašto se ne opomirimo? Onaj ko hoće spomiriti, ko hoće slaviti, neka se obrati Kur'an. U mjesecu Ramazanu mi se i duhovno, i moralno, i intelektualno uzdišimo. Duhovno se bogatimo brojnim sadržajima. Intelektualno čitamo brojne propise. Imamo priliku tada da vidimo šta je to što je vrijedno. I to je doista prilika da u takvom jednom ambijentu mi imamo moralno, i duhovno pročišćenje. Allah Đelešanu je dao dao u ovom mjesecu oslobodimo se od brojnih grijeha, a ti odmah kad sa oslobođis grijeha imaš dušijedno ulakšanje. Ti se veću zvičnom gospodaru približio, a onda si se njemu uzdigao. Dostojanstveno ponašanje. Na svakom od u mjesecu Ramazanu Da sva komodnas u misljetu namazanu mora se promijeniti da pozitivno. Naše ponašanje mora se promijeniti. Hajmo se pomjeriti malo da da ovo učinimo. Kad spomnijemo da je raz dostojanstveno ponašanje Onda to mislijemo na svaki oblik našeg ponašanja. Ponašanje našeg tijela, našeg jezika, naših očiju. Jer znamo kako imam gazali. Tamo tretira post pa kaže da postoje odabranic poput poslanika. Oni kada pomiste na ono što ne volja, oni su već naštetili svoj post. Što znači da u svoj ljestici prema gospodaru ti se izgrađuješ tako što izgrađuješ svoje ponašanje. Šta je rekao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, Kada te neko bude grdio Ti kaže ja postim Ali bi bilo da onaj koji nas promatra Vidi da se so on nije postaći Ponašem ponašan Da vidiš kod, svog, kod sebe neku osobinu U svom ponašanju Koja misliš da nije lijep A onda da kažeš u mjesec u Ramazanu Hoću ovu osobinu kod sebe da iskorim I čita čitan mjesec Ti se posvjetiš Da ne radiš onako kako inače znaš da radiš, a znaš da to ne valja. Ili da svoje ponašanje mijenjaš na način da primijetiš neku lijepu osobinu kod nekog svoje vraće. Vidiš što on nešto lijepo radi. Da li se lijepo podnosi prema hanom, da li prema rodite, da li uči kupa. A onda kažeš kako je lijepo ono što on radi. Osjetiš nedostajeti tu. A onda se čitav mjesec posvjetiš sebi da kod sebe usvojiš tu vrliju. i onda će ramazan pod nas pod nas biti biti promjena. Ko ne ostavi lažan govor, kaže Resulullah sallallahu alayhi ve sellem i postupanje po njemu. Nema potrebe da radi Allaha ostavlja svoj jeleputić. Što znači da naš da naš lažan govor i postupanje po njemu on šteti našim postu. Fahim se verovatno ne bi složili sobi. Mi nećemo mrsiti, iako prešto pogriješimo. Ali to znači da je pitanje, da taj lažan govor, ta praksa koji je izmalo vima razana, da namazan nimalo nije uticao na nas. I greh koji činiš je možda veći od nagrade koji ti gospodar daje za hranu i priče koji ostavljaš u mjesecu namazan. Kao što nedaljno jedan Jedan od profesora kaže, zanimljivo nisam znao, kažu kada je, da je ranije smakrano koji kvari džumu a, s obzirom da nisu prostite bile džanije kada, kada bi vijednik uzao kamenčiće koji su bili i se sa njima to bi ono bilo kao da je nekom je progovorio i to bi značilo da je njegova džuma pokvarana zbog čega, kažu, veći je taj grijev koji on uradio zanemarujući tu džumu od nagrade kojemu gospodar dao što je došao zato u svoj ramazan i svojim jezikom, i svojim ponašanjem i svojim očima i drugim svojim organima da takav način je približavam se višnom gospodaru. Sledići sadržaj je briga o porodici džemaa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije zanemarivao svoju porodicu. Čak ni mjesec u mesec. Znalo se je zabagljati se svojim suprugama. Zati isra radi kaže da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wa kao postač znao poljubiti svoju sud i maziti ali kaže lanu, kao da nas upozorava da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam znao bolje vladati svojim strastima nego mi pa da se čuvamo ali ovo je pokazatelj da Resulullah nije nije zapostavio svoje hanume svoju porodicu i u toku mjeseca na pažnju je imao prema svakom i svako onaj koji je bio U društvu Rasulullah s.a.v. nije se osjećao za postavljanju. Vi znate da je ona jedan od sahaba pitao ga ko je najdraži, jer je mislio kad se on njemu toliko posvjeti, tamo je on najdraži. Rasulullah nikoga za, nije zanamarival, ani svoju porodicu. U druge strane, Rasulullah s.a.v. u mjesecu Ramazani je brinuo o svojoj porodici, ali na drugi način budio je svoje ukušenje, savjetovao je, podizao je da i oni budu u namazu. I znamo onaj primjer da je Resulullah sallallahu alaihi wa došao do Azrti Alije i dražio od njih da ustane. Pa je ali Alija kazao ako gospodar da, da, da se probudimo, on taj koji uzima dušu i koji je vraća. Ako da da se probudimo, mi što ustati kladiti. Pa je Resulullah pokazao onaj kuče je čovjek kurdanski ajet u katalagu sanu ekstra şeyin cedela da čovjek taj istina više nego iko da razotkrit. Muslimo da je Resulullah sallallahu alejhi ve da Hazreti Aliju i Hazreti Fatimu motivira dobiju jedan odgovor kojem se nije skidlu. I mi kad dobijemo neki odgovor od naše djece, od naše porodice usput da morsko ustati, da rastajmo jeli da istrajavamo jer to je naša naša obaveza i način koji mi čuvamo, čuvamo od baklije. Socijalna dimenzija u Ramazanu je vrlo zanimljiva. Imate svatanje da je onaj sada katul fitr koji mi dajemo tokom toku mjeseca Ramazana, da je to, kaže, onaj obrok ili ona ušteda na hrani koji smo mi uštedili tokom toku mjeseca Ramazana. Pa kaže u mjesecu Ramazanu, ne treba previše gomilati, jestli, jer mi u vidjeti uštedimo te hrane, onda od toga damo sada katul fitr koji dajemo i dajemo siromašnjima. Postom muslima se oslobađa, jel i ovih egoističkih proteva, pokazuje da on sprema da radi gospodara ostavi ono što mi je gospodar dao ostale 11 mjeseci i ranuje, priče, skutava svoje stavste, kontrolira se, ali on ustao vrijeme na takav našin saosjeća se sa siromašnjima. I onda poziva ih na iftar, onda daje im sadaku onda nastaje biti da je žliviji nego što je da u toku u cijele godine. Na takav način mi gradimo naše jedinstvo. Ne smijemo dozvoliti da ima nekog našoj mali koji seromašen, a da u mjesecu Ramazana ne osjeti da su ni njemu zbog mjeseca Ramazana niti gospodara njemu pridali paž. Da osjeća da je on dio nas, makar bio seromašen a pogotovo da ne zovemo samo pojedine svoje društva na iftare nego da uge knasnim ako zoveš and baba na iftar da mogu ti platiš da nađeš nekog za koga znaš da ga neće neko drugi poznat da koga smatramo da je siromaštim da gradi međusobno poverenje i zajedništ iftar je nešto što je sastavni dio ramazana i nešto što je neizastavni. radi resulallah sallallahu alejhi ve Ljudima će biti dobro sve dok budu ožurili sa ihtarom. Ovim je Resulba, salalahu a regeo selem, želio ukazati na koristost blagovremenog okončanja posta. Nije Tvom gospodaru bitna minut, ali je, bitna, je bitan taj post koji Ti imaš. Polakšao je postačima da imaju odnos prema vremeni. Ako je uzvišeni gospodar popisao, da se, ne znam, Klanjan, Saba, podne, Indija, Akšan, Jaca, u je vrenima, dao je nama i preciznost Saba, Akšan. Su dva vremena kad mi započinjemo i damo svoj post. I zanimljivo je da ako insan iftari Greško da mora da dokladiti taj post. A ako zaboraviti da, da mu to udušeni gospodar okre, a opraštaj da ne mora da dokladiti. Postaći Dovu koja se ne odbija. Ovo je nešto što je gospodar dao u postačima. Mi znamo da je nagrada za ibadete koji radimo u toku mjeseca Ramazana nakon Ramazana. Da gospodar tu spušta u onoj noći ili daje u onoj noći kada završi Ramazan onako kako je kako radnik završava svoj posao pa dok snoj nije sa njega spao, daje mu se nagrada tako gospodar kada zaviši mjesec Ramazan daje mu njegovu nagradu ali i nagada u toku mjeseca Ramazana da se tvoja doba ne odbija. Tako kada imaš neki problem, problem sa svojim hanumom, sa djetom, djecom, sa roditeljima, sa babom, sa poslom, ili bilo koji problem koji te tišti, imaš priliku da ga predaš gospodaru u mjesecu Ramazan. Jer doba prediftak posebno kada u ovim ljetnim danima naše usne budu podijelile iz odanosti prema gospodaru u to vrijeme imaš svoju dovu da pro, svome gospodaru daš daš ono što te tišti i da njemu poviriš svoj problem. I ako budeš tiskar u tome, postać ima iftar, pred iftar ima dovu koja mu se ne odbija. Naravno, ni isto iftariti, ni isti onaj koji iftari zajednički sa svojim porodicom, sa svojima barma, oni koji istare na radnom mjestu i oni koji djeliftare na, na na na cesti ili kada ljudi kada ljudi prolaze <gled> Rasul sallallahu alejhi ve nas je da iftare jedni drugima dajemo. daju mu kogosti postačejftaruma nagradu kao i postač bez da se njegova nagrada umanji inače sve u životu je tako Ti budiš sredovo na neku učini dobro, imaš korist od tog dobra isto kao i ona što ga je učinio bez da se njegova nagrada umanje. Ti kada nahaniš postačak, imaš njegovu nagradu bez da se njegova nagrada imala umanje. To je to je gospodar dao, dao blagodanje. Teravi namaz. Teravi namaz je teravi, da se insan odmorić da na uno vojim kasnim satima onoliko koliko insan bude mogao da se posveti Gospadamu ali to je prilika da otvorimo svoju dušu u njemu je bi rasulullah sallallahu alejhi ve sellem znao ovaj zvuk ko se može paljati ucun džemaat sada bi paljati 8 i 12 i 23 rakate ali je kazao da ona kopanja za imam do sve do kone završi upisuje mu se kao da je cijelu noć ujibariti prije. Tako, insan kada ima priliku da ostane do kraja za imanu, ima ovu nagradu u Vadisu koju bilježi ilmu zemlju. Naravno, najveći broj rećata klanja ima zato što on predvodi džemat. I u nas je opća da se klanja 20.000. Oni koji imaju mogućnost, a ovdje u čaši, dragom Bog hvala, insan ima mogućnost da izabere onog imama kojim odgovara. Ako žuri na posao, da onaj koji obavlja jeli, uljedno, uljudno i ruku i sečtu i koji obavlja kako treba. Ako ima više vremena, onda ima mogućnost da, u, kod oni koji klanjaju hatmu. A mislim da si u tabačkom mešte ude klanja hatmu. Kad imaš priliku da predaš svoju dušu u i da ćušaš veći broj ajnika doklanjaš za imamu. I tikah je nešto što bi mi, o čovim su mi, možda morali malo više da razmišljati. Imate u lemije, imate u lemije koja smatra da bi mi mogli imati svoje kućne epikafi. Imate u lemije koja smatra da mi s vremena na vrijeme, a to je doista tako, moramo imati svoj osam. Kad vi preispitivaš samog sebe, ja se sada odričem svega onoga što mi bi huzuli. Moja porodica, moja porodica u određenim saatima ili danima će ostati po strani posvećujem sebe kompletno gospodarno. I ovo moje vrijeme je samo gospodarno. Da insak u tim tenucima da ispita samoga sebe, razgovara sam se sobom i da vidi gdje je on, šta je, koji su mu ciljevi, koji su mu namire u životu njegovog. Jeli, u predaj koji bilježi, jeli koji na nas detja Išak, postanika, ali i sve nam povlačio bi tika posljednjih deset dana Ramazana sve do presenjenja na hiradu a poslije su to učinile i njegove, i njegove panume. Nemamo juš puno vremena, oživljavanje noći, Lele Tulkhadra, Resula, tono prije smo kazali budi u svoju porodicu i znao bi Resula, salallahu alayhi wa sallam, je li vezati svoj pojas, odnosno ne spavati, nego bi tu u posljednju potpuno provodio u Ibadetu, dok bi ostale dane Ramazana znao i provoditi u Ibadetu, ali i odmarati i spavati. ono što također želim spomenuti, sve ono što budemo raditi u Ramazanu, neka bude način na koji mi spominjemo uzvišeno gospodare. Postanik s.a.v. jednom je rekao, toista onako snažan ja hadis, zapamtite ga, hoćete li da vam kažem koje je vaše djelo najbolje, koje najviše zadovoljava gospodara vašega, potiže vam stupnje više od drugih, bolje vam je čak i od toga da dijelite zlato i srebro i da se susretnete sa neprijateljem i da se borite sa njim do smrti. Kažu šta je to Božiji poslanič, šta je to toliko vrijedno? A on je kazao da je to uspominjanje Allah. Le'allakum tatakuk. Uzvišeni gospodar je propisao post da bismo razvijali svijest o njemu. Ako to ne postignemo, posto mjesecu Ramazanu, neće ostaviti onaj efekt koji bi trebao. Eki mi salat ali zikri. Klanjaj namaz, da bi mene spomenu. Da kad sve ono što budemo radi u Ramazan, bude radi spominjanja uzvišenog gospodara, a vidimo koja je nagrada. Da je gospodara to više zadovoljava i od toga da dijelimo i zlato i sredro, i od onog džihada u kojem mi i život, i život svoj svoj daje. Ja molim Allah za lašanu da nam... Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bude uzor životima našim i dena Ramazan abud i aprile kada se više i aprile i jimang uspudar našim. Ameen. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum.